11. maja ove godine imali smo prilike da razgovaramo sa članovima inicijative Nedavimo Beograd, Radovim Rolazovićem i Dobricom Veselinovićev. Razgovarali smo o aktuelnim dešavanjima unutar inicijative, kao i o različitim videojima i potencijalima organizovanja ljudi, što nas je dovelo do teme da članovi inicijative planiraju da se kandiduju na gradskim izborima u Beogradu. Sa nama su podelili svoja razmišljanja o ovom korakom. Delove razgovore su preuzeti sa tribine koji su organizovali Grupa za konceptualnu politiku i Centar za nove medije Kuda.org, a koji su moderirali Branka Ćučić i Zoran Gajić. Osim njih, čućete i posetioce tribine koji su se priključili dinamičnoj raspravi. Mi na proteste ne gledamo kao na nešo što je cil samo po sebi, to je samo jedan od alata kojima smo se služili. Sve je počelo u stvari dve godine ranije. Projekt Beograda vodi je za nas i poslužio kao jedan ovaj, to, flagship vlasti, jedan megalomanski ovaj, svemirski brod koji je sletao u Beograd i mi smo krenuli da se bavimo njime, analizirajući bukvalno sve aspekte, da smo, to, od onoga što nam je bilo dostupno, onoga šo, od informacije koje smo uspeli da dobijemo, krenuli smo da pravimo neku sliku kako bi izgleda ta, kako izgledaju i ta konkretna prevara, ali i kako gledaju, izgledaju politike koje, koje, koje vode ka tome da je moguće da jedan čitav deo grada bude bukvalno otet od građana i pretvoren u nečije privatno zemljište. Kako je posle došlo toga čije privatno zemljište, koji novac stoji za toga, ko bi trebalo da se tu uključi da se pobolni, to je sve sve kasnije ovaj kristalisalo. Tako da ja mislim da da je ovim našim pro, protestima je prethodila ta jedna velika veliko bavljenje analizom svega što se dešavalo. I sad tu je Ono što je desilo u noći kada je u Hercegovačkoj kada su porušeni ti objekti, mi ne vidimo kao incident. Mi mislimo da je to da je to deo te politike rušenja, otimanja, manipulacija, ne znam, beskrpulousnosti i svega što što ona predstavlja. Tako da smo mi to u svim kasnijim istupanjima i povezivali sa time. Znači to je samo ekipa nije imala vremena da čeka, na ono što bi u pre, u prethodnom vremenu možda zakonima završili, a u i, nego su jednostavno samo iskoristili ovaj put bagere i to je ljude pored našeg grada koji stvarno na koji sam ponosan i To, mislim da smo ga radili i ono pošteno i, i, i pregalnički. E, to je ljude jednostavno izgurnulo i na ulici jer su se osetili Uh, ugroženo, osjećali ugrož, su ugrož, ugrož, ugroženo za svoje živote, imovinu. Mislim da su ljudi shvatili da proces, demokra, demokratski proces, zahteva mnogo više od toga da se samo zakruži listić, da čovjek mora biti informisan, da, mora da, da, da ne bude ucenjen, da može da donese odluku, da, da ga niko za to neće da, da, zvati na odgovornost. Kako u svaki... Tu polarizaciju koju nas vode, u to namerno deljenje mi-oni, kako te dileme u kojem nas namerno guraju da bi nas razjedinili, da bi nas građane podelili u tabore, zavadili i onda oni vladali, kako to možemo da razrešimo? Uh, i tu mi najjedino rešenje koje mi tu pada na pamet je vraćanje svega na lokal. Mi sada treba da nekako vratimo taj uh, diskurs na najniži nivo i da zapravo uh, su sve ovo što je Mika malo pre pričao i vi napomenuli, mediji, uh, protest i to su sve alati, ali da zapravo mi moramo na nivou tokom Šiluka da budemo više organizovanji i da tu kroz razgovor sa ljudima, jer tu je, mislim da je tu možda ono, i, i ključ svega da ovo će nam sve pomoći donekle ali ako mi nemamo neko uporište među našim komšijama i komšije među komšijama i da tu se bavimo nekim konkretnim stvarima, ništa nam ostalo neće, neće pomoći i onda tu dolazimo i do toj sledeće dileme je zapravo gde je politika ovih dana gde se ona dešava, da li se ona dešava na to kada Vučić ili nemam pojma, ovi vaš gledonačanik i ovi naš, ono, ili ti Krimosi, nameću tu neku agenda onda kao slepi uvek uvek pratimo i o, dajem ti švagvoj, pratimo pratimo i onda sad odgovaramo i onda tri dana oni izađu sa nečim i ono, mi sad vidi šta ovaj ludak rekao daj saopštenje, daj da reagamo i uopšte igremo onda na nekom terenu gde, gde zapravo ne znamo šta je takmičenje, nemamo, njihove su sudije, oni su brojičani i imaju svoj publiku i onda mi tu kao ono, neka ekipa jadnika trči jadnica se i padamo, a oni uvek pobeđaju. Tako da zapravo mislim da to je sad sledeća velika bitka da vratimo uh, na najnižji nivo i da mi zadamo nekakav tempo i nekakvu agendu i nekakve teme. Koliko imamo savjeznike u tome u političkim partijama govori to da je recimo Šutanovac izluzi sad skoro sa izjavom kako nikakvi kućni saveti, nikakve mesne zajednice, niti bilo kakvi okupljanja penzionera po šakonskim klubovima, sad parafraziram, ovaj, neće uh, vratiti Srbiju, u, to na, na, skinuti Vučića, da. E, ovaj, I sad je ja razmišljam kao, ali upravo je to sve ono što hoće, to je politika koju želimo, to je ono što žel, čime želimo da se bavimo, okupljanja ljudi oko svojih problema istinskih i u svojim zgradama, u svojim krajevima i, i, i gradovima je baš ono što će vratiti, što će srušiti Vučića, ali ne Vučića kao to, ono personu, nego, nego sve one reali, produkte ovih prethodnih godina politika koje su dovele do toga da nakon toga što smo proda, što smo prodali, poklonili, otovili su nam preduzeća Nakon svega što se desilo, sada nam otimaju delove grada, bukvalno to. Na, na šta, je, šta je sledeće su komunalna preduzeća, voda, nema nikakve druge alternative, sem informisanog i, i zainteresovanog građanina, ništa drugo nam ne može pomoći u ovome što, što radimo. Nismo napravili i e, mislim da sad možda je, je, je prilika da malo i o tome e, razgovaramo. Ono što sad... Smo mi e, nekako mesecima unazad, a mislim da je prošlo godinu dana od tog prvo kao večer protesta, iako je pre toga bio jedan isto ozbiljni rad i ovaj, organizovanje akcije, manji protesti i sl. E, smo sve vreme razgovarali i vodili te dileme unutar inicijative i sa prijateljima, poznanicima i sl. je kao taj nekako te, šta, šta, šta šta sa s tim kao mi sad imamo de facto na delu uh, jednu eli političku uh, elitu koja je povezana usko sa, sa, sa tom nekom ekonomskom elitom, e, koje mi sada možemo i mi to radimo zapravo sve vreme u nekim našim drugim životima, aktivnostima i sl. Predlažemo neka rješenja. Sada se mi bavimo, ono, nekoliko godina unazad već e, to, ka, kako može nešto bolje. Da li to na nivou to ono NGO policija ili ti različitih politika, zakonskih rješenja, pravila, uredbi i sl. Ili nekakvi koncepata kao kroz uh, kataliziranje neke naše potrebe i želje za unapređenjem što kvaliteta života, kulturne ponude i sl. I onda vidite da to ono ne radi. Ili radi na nivou toga da se totalno degeneriše u nekog monstrum ono, proceduralno program, pro proceduralno radno-grupaškog tipa gde onda zapravo nemate nikakav iskorak da to počne da radi i da ono nečemu doprinosi ali bukvalno, ono to je neka, da bude neki monstrum neke radne grupe i nekih, ono, pisanja strategije pa onda izrade akcijonih planova i onda, ono revizije svega toga, zapravo se ništa nije desilo. I onda imamo, to je jedan moment. Oni imamo drugi moment kao nekakav stup da, da kroz ove proteste, ono ozbiljnije konfrontacije, recimo, konfrontacije, zauzimanje javnog prostora ili nekakvih ono alternativnih uh, paralelnih svetova. Vi vidite da kao to isto do, ono dolazi do neke granice rasta. Ne može dalje, mora biti zatvojeno u nekom krugu ljudi koji su isto mišljenici i iz istih socijalnih kategorija uh, uh, kategorija i slično. I imate taj ono treći momenat da, da kao Polje politike, real politike je ono zatrovano i toliko se naziva blatom i toliko su svi gadljivi na to da kao ono i normalno je da onda ništa od ovoga ne možete da napravite. Jer kao tu sad imate, ono ja sad malo okarikiram, ali tu sad ekipa koja ostala u tome da se bavi je na nivou onog grada Beograda, ti koji su sad ono, u grada upravitelji, to je ekipa koja bukvalno bukvalno ništa ne razume. Oni nije da oni kao sad i neće nešto da rade, nego oni oni ne razumeju u potpunosti, oni ne, ne, ne, ne rade na svojoj edukaciji, ne rade na na nekakvim uh, inovativnim rešenjima, nego samo pokušavaju da još dodatno nešto smuljaju što su ovih godinama unazad muljali. I sada vi ste u nekom napetosti, vi ste u nekom stalnom stresu i e, disonanci toga šta bi moglo, šta bi trebalo, koje pojačava se time da vreme prolazi, vaša fizička e, egzistencija je kao, jel da, ograničena i onda kažete sebi, pa dobro, šta je sad tu alternativa, da li mi ono, ovo što smo probali do sad sve ne radi dovoljno dobro, da li je sada alternativa da se organizujemo i probamo da uđemo u to blok. Sad vi, kao normalan čovek, počinjete da razmišljate da li je sve to vredno. I onda sad i dalje ostaje to, to polje i taj nekakav vakum koji će neko popuniti. Sad je pitanje za nas, da li smo mi ti koji to popunimo i probamo, ili pustimo da se samo to reguliše i naravno da će se popuniti nekim ljudima koji su, ono, najspremniji da, da u to uđu, makar nisu najvredniji da tamo budu. Ne treba zaboraviti, jasno mi je kada se kaže sva što smo probali. Pa evo, čitam intervju par hiljada primetbi na generalne urbanističke planove, na mnoge druge krivične prijave, razne vrste akcija i performansa, formiranje, kažem, a, a, mobilisanje ne samo zainteresovane javnosti, nego i struke, niz diskusija i ono povezivanja sa ljudima, urbanistima, da je na, na početku delovanja, vaša ekspertiza kojom ste to sve naučili da, da, da, da radite, to nisu stvari koje, ja mislim, treba zaboraviti. Jer skalirale su, kulminirale su zapravo protestima koje, evo mi pokušavamo sada da kažemo, bilo je efekata. Čitamo intervju pa onda oscilacija ide od toga da je... Da, da nije bilo efekata da treba ići dalje, ali zapravo treba, ja mislim, zadržati tu tačku da je bilo efekata ja mislim da je, da je šira um, politička javnost na neki način mobilisana a, to je jedna stvar a druga stvar a, a, ako se sa tim znanjem ako se ne odustane od njega i nastavi na taj način da se razvije ja mislim da onda ne mora biti problem ni ući u ovakvu korupiranu državu Jer to znači imati distancu od nje, iako si u njoj. Znači, radiš nešto na, javno, na, idbom, na javnom interesu, a ne na onom pristanjem na pozicije klientelizma. Tako da u tom smislu, za nene može da bude legitimno. Mi, aps ne da ne odustajemo od ove borbe koje smo vodili, načina borbe i kreiranja to, to fronta koji ne mora biti i u politici, nego, nego smo nego smatramo ga ključnim, tako da je to slično i ovde. Ovaj, mislim da ima tih primera koji su, koji su iznikli iz uh, potreba građana i koji su uspeli da uđu u, ovaj, u parlamente, recimo jedan je lokalni, lokalni front i mislim ti ljudi se suočavaju sa ogromnim problemima. Tamo vi ne možete mnogo da uradite u jednom sistemu koji je ovako zatrovan i ovako uh, uh, uh, celokupno, e naknadno napravljen i sad možda bi bilo dobro da jedan ovakav razgovor napravimo i sa njima, da bi videli ka jednom kada se desi to da se, ljud, da se građani nađe u parlamentu, šta se onda dešava i koje su sve e, sabotaže, e, sistemske nemogućnosti i sve ostalo. Ono što je meni sad tu problematično i da je izvorište toga da da li smo mi ti ljudi, da li to može, kuda treba ići, da li to ima smisa da se ovo nečim, nešto postiglo, je zapravo e, sagledavanje realne situacije u smislu ljudskih real resursa sa kojima raspolažemo, znači tih ljudi koji tih ljudi koji smo mi nema beskonačno, no njima užasno su ograničeni ti kapaciteti koji su onda povezani i sa tim bukvalno ono finansijskim resursima koje mi možemo da ćrpimo i koristimo za za drugačije nivoe organizovanja i ukanjali ni života E sad ilustrovaću, mi smo kao gledamo, sad oćemo ovaj, lokalni izbor i slično i kao dobro. I šta sad, uđemo mi u parlament i šta kao dobro, od čega ti druže onda živiš? I mi onda gledamo i on kaže tamo odbornička plata u gradu Beoradu 13.000 dinara. Čekaj druže, od čega svi ti ljudi tamo koji su u strankama, ono okej, okay, mogu oni da imaju svoje privatne biznise, udruženja, šta god, ali onda on ne može da se zapravo bavi time. On ne može da, ono, ti dobiješ taj dnevni red Buder, koji će to čite, koji će onda didi na teren da priče su ludima, piše, nešto i sl. I onda je ta pokušaj te inovacije jako težak. Ali je samo da projektno organizamo i odbornički rad? I pa to su te inovacije. Znači da projektno organizamo odbornički rad u Skopštinama. Mi smo sad u situaciji baveći se akcijonim planom i onda razmišljamo kako da mi poguramo to učišće u tome. Dakle, nema, nema kinte za sprovođenje akcijonog plana. Da li ćemo mi kao odruženja nezavisne kulturne scene napraviti projekte kojima bi smo pogurali državu, pravili projekte, ne bi li izgurali akcijoni plan? E šta mislite o tome po pitanju radikalizacije? po pitanju a, nekih drugih vidova politike koje nije institucionalno, institucional, nego bukvalno udara na sistem i izaziva a, neko, neko jače i telesno delovanje. Ono što, što nekako naš background jeste su bile radikalnije akcije u smislu to za uzimanja prostora. I sad to naš gde smo se mi kao kupili kao šira grupa je bio taj Inex film. I sad imate situaciju da mi klejmujemo pet godina, to traje, pet godina smo klejmovali privatni prostor i sada dokle smo došli s tim? Dokle smo došli s tim je momenat ono toga da ti vidiš granice rasta tih autonomnih zona, a s druge strane imaš momenat bujanja e, bujanja ili ono e, taj sistem koji je zapravo tvoj koga si se ti odrekao. A kad kažem sistem mislim sve javne resurse, usluge, službe, e, resurse koji smo onda samo nekome prepustili. I u tom smislu, odnos da ti hoćeš da povratiš i engađuješ se u taj, u taj sistem, je povratak, ne ono tvoje. Često na nekom nižem nivou razmišljamo o tome da li je pravi način da ti sad kao osporiš, ti snim praviš novo nešto, potpuno. Posledno smo to radili na nivou kulturnih centara koje smo videli, pošto dolazimo iz, iz to polja kulture, bilo nam je da li ti sad... Da li ti sad učičeš na postojeću uh, infrastrukturu, na postojeći kulturni centar koji ti ne praktično ništa, primjer Doma omladine, ili praviš novi u, u kome ćeš moći da se osjećaš slobodno, u kome će moći ljudi da rade kojima ne neće biti isputani na radni način i pružiti im resurse koji, koji su im potrebni. I, ono, kombinovali smo sa tim, sa tim stvarima. Tako da ja ne bi, se, ne bi se odredio na nekom nižim nivou da, da treba raditi nešto što je ono radikalizacija i, i potpuno izmišljenje novih ono, delova sistema, ali i dalje verujem u to ovo što Dobrica priča da, da tamo nekde, odnosno svuda oko nas postoji sve ovo što je naše i iz čega su nas istisnuli. Mislim da je sad taj korak da smo mi isprobali drugačije nivo organizovanja van ono sistema i kako nam zapravo daje snagu da uđeš u, u ono konfrontaciju sa sistemom. Jer ako to nemaš, ako nemaš taj moment, da ti je isprobao nešto da li radi ili ne radi, onda ćeš samo pratiti ono što ti je ponuđeno kao jedine igre u gradu. Mislim da je to radikalizacija, je, samo može da bude, za mom, mom mišljenju, ne rešenje, nego eventualno taktika. Ljudi su od svih ovih problema otuđeni i zablašeni. I zato isto teško da do njih. Izgubili su poverenje i to na lokalu treba da radimo. Mi možemo da ospeti do njih, ne da im pričamo informacijem, nego da ih pitamo šta im treba. Da stehnu prvo poverenje. Da se ljudi samorganizuju, da pitaju šta je problem i da ponudimo rešenje, to je rudarski posao. Ali to je znači da vratimo ljude na nivo solidarnosti i poverenja jedni u druge što su ljudi izgubili. Mislim da možda nekad zaboravljamo da se nalazimo to u jednom specifičnom fazi razvoja i kapitalizma i da se nalazimo u nekoj poluperiferiji u nekom post ratnom, postovakom, postu nakon društvu gde je stvarno onako temeljni problem toga što su građani osjećaju potpunu nemoć i što što u suštini to što mi zovemo građani ne postoji jer je taj subjektivno osjećaj sopstvene političke moći je katastrofalan. I sad se ja samo pitam šta znači kada u određenim situacijama razne grupe koje zagovaraju promene odaberu kao svoj cilj nemoguću misiju. Mislim da je to savsvim legitimno, ali mislim da smo dosta imali u poslednjih 10-15 godina tih nemogućih misija koje su dobre, mislim pokazuju bund, donose neke ono simbolički kapital onome koji ga pokreći dalje. A prosto se pitan koliko te nemoguće misije zapravo dodatno postiču taj osjećaj nemoguće je, i koliko ima smisla raditi nešto i ovo što je gospođa rekla, neke stvari koje su moguće, koje su možda manje, šta su opasnosti toga, ali i šta su benefiti toga da mi kroz nekakav, a, da kažem, širenje toga osjećaja, da moguće je. Možda ne možemo baš ono najveće, ali eto nešto možemo, pa polako da gradimo taj osjećaj da je nešto ipak moguće. Ti alati kojih stvaraju među ljudima odnose, koji su zasnovani na tim interesima da se nešto promeni i, i, i ovaj, stvaraju mikro te pobjede, stvaraju to kao neku kritičnu masu. E sad, kad sam govorio onome da je, na, da, da je na nama da stvorimo formate koje onda te ljude uključuju i daju im osjećaj, mislim, sad govorimo kao nekim to, daju im osjećaj i ne daju im osjećaj, nego ih uključuju u stvarnu borbu za tako nešto, To je, mislim, da jeste na nama kao kao to pokretima ko, kojima, kojima pripadamo i, i koje, u stvari, taj, ti ljudi sami po sebi stvaraju. E, e, često su nas kritikovali vezano za to da nema opipljivih pobeda koje smo mi odneli. Vi, ste, kri, vi ste protestujete, eto, godinu dana šta se šta se za to vreme promenilo. Ja mislim se promenilo mnogo, ali... Nema veze, promenilo se, neki ljudi će to shvatiti, neki neće. Ali su potrebne i te opipljive, vrlo jasne i konkretne po, ove, pobjede. Mi smo grupa ljudi različitih profila, zanimanja i uverenja, okupljenih oko zajedničkog cilja da se zustaju degradacije i pljačkanje Beograda u ime megalomanskih urbanističkih i arhitektonskih projekata, pre svega Beograda na vodi. Odluči smo da se borimo protiv oduzimanja delova našeg grada radi privatnih interesa, netransparentnih aktera, za čije ćemo račune opet mi, građani ove države, izdvajati ogromne sume novca. Ne pristajemo na konstantno ignorisanje glasa i njih podaštavanje mišljenja građana zbog interesa pojedinaca i mutnih dilova investitora i političara, u kojima na kraju javno dobro i javna sredstva uvijek završe kao kolateralna šteta. Ovaj grad je naš dom, odgovorni smo za svaki njegov deo, proces i problemi. Za sadašnjost i ono što ćemo ostaviti za budućnost. Pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe i pomognu nam u ostvarenju naših ciljeva. Ovo kažu članovi inicijative Nedavimo Beograd. Mi im želimo da istraju svojim borbama gde god ih vodili i da ne zaborave mesta svojih prvi borbi.